Hét. Aztán mindenki tovább lépett. A család visszament dolgozni, én pedig visszamentem az iskolába, mint minden nyári szünet után. Vissza a normális kerékvágásba, mondta mindenki vidámon. Apa nyitott Esztom Martinyának anyósüléséről üléséről minden ugyanúgy nézett ki, mint az előtt. A smaragzöld bergsíri tájba ágyazott Ludgró iskola, mint mindig, most is úgy nézett ki, mint egy vidéki templom. Ha jobban belegondolok, az iskola motója a prédikátor könyvéből származott: amit a kezed tesz, azt tedd az erőddel. Másrészt nem sok vidéki templom büszkélkedhetett 200 hektárnyi erdővel és rétekkel, sportpályákkal és teniszpályákkal, tudományos laborokkal és kápolnákkal, valamint egy jól felszerelt könyvtárral. Ha 1997 szeptemberében meg akartak volna találni, ma könyvtár lett volna az utolsó hely, ahol keresniük kellett volna. Az erdőben vagy a sportpályákon előbrán bukkanhattak volna. Mindig próbáltam mozogni, elfoglaltságot keresni, de legtöbbször egyedül voltam. Szerettem az embereket, természetemnél fogva társaság kedvelő voltam, de akkoriban nem akartam senkit túl közel engedni magamhoz. Térre volt szükségem. Ez azonban nem volt könnyű feladat a Ludrow-ban, ahol több mint száz fiú élt egymás közelében. Együtt ettünk, együtt füröttünk, együtt aludtunk, néha tizen is egy szobában. Mindenki tudta mindenkinek a dolgait egészen addig, hogy ki volt körülmetélve és ki nem. Úgy neveztük ezt, hogy a kerekfejűek a császárja ellen. Egyetlen fiú sem említette az anyámat, amikor az új évvel kezdődött. Tiszteletből? Talán félelemből. Az biztos, hogy én senkinek sem szóltam róla egyetlen szót sem. Pár nappal a hazaérkezésem után eljött a születésnapom, 1997. szeptember 15-én. 13 éves lettem. A régi ludgrói hagyomány szerint ilyenkor tortával és szorbettel köszöntötték az évfordulóst. Két tíz közül választhattam. Én a fekete ribizlit választottam. És a mangót. Anyuci kedvence. A születésnapok a ludgróban mindig nagy eseménynek számítottak, mert minden fiú és a legtöbb tanár is nagyon édes szájú volt. Gyakran heves küzdelem folyt a születésnapos fiú melletti ülőhelyért, ott biztos lehetett abban az illető, akinek ez sikerült, hogy az első és a legnagyobb szeletet kapja majd. Nem emlékszem, hogy kinek sikerült megnyerni a mellettem lévő helyet. – Kívánj valamit, Harry! Kívánsz valamit? – Rendben. Azt kívánom, bár csak az anyám, aztán a semmiből. – Szára néni! – egy dobozt tart a kezében. – Nyisd ki, Harry! – téptem a csomagoló papírt, a szalagot, belekukkantottam. – Mi? – anyu vette neked, nem sokkal azelőtt, hogy… – Úgy érted, Párizsban? – Igen, Párizsban. Egy xbox volt. Örültem neki. Imádtam a videójátékokat. Így történt. Az életemről szóló sok visszaemlékezésben így említik, de fogalmam sincs, hogy igaz-e. Apa azt mondta, hogy anyu megsérült, a feje, de lehet, hogy én voltam az, akinek agykárosodása lett? Valószínűleg védekezési mechanizmusként a memóriám már nem úgy rögzítette a dolgokat, mint régen, nem úgy, ahogy az valóban megtörtént.